За якусь мить левасер був коло неї і, відкинувши закривавлену олебарду, простягнув руки, щоб пригорнути свою кохану. Проте, потрапивши в його обійми, з яких їй уже нелегко було вирватись, дівчина тільки зіщулилась. Страх спотворив її вродливе обличчя, зігнавши з нього звичайний вираз гордовитості. «О, нарешті ти моя! Моя, наперекір всьому!» – театрально вигукнув корсар. Дівчина, що силою упираючись руками в його груди, селкувалась відштовхнути свого героя. «Навіщо? Навіщо ти вбив його?» Як і личить героєві, Ливасер засміявся. І зміною Бога, який зглянувся на простого смертного, пишномовно відповів. «Він став між нами! Хай смерть його буде символом і перострогою для тих, хто наважиться стати між нами!» Вони згадають його і затримцять. Усе це було невимовно красиво. Його слова, широкий жест, його привабливість були невідпорні. І дівчина, забувши про свій страх, безсило впала йому на груди. А він, перекинувши її через плече, під схвальні вигуки команди легко і урочисто поніс дорогоцінну ношу на палубу свого корабля. Правда, необачний брат-мадмозель міг би порушити ту романтичною ділею, якби завжди спостережливий каузак спокійнісінько не збив його з ніг і не зв'язав йому міцно руки. Поки капітан у каюті втішався усмішками коханої, Каузак зайнявся воєнною здобичю. Голландській команді було наказано взяти Баркас і забиратися хоч в пекло. На щастя, голландці виявилося не більше тридцяти, і Баркас, хоч і перевантажений, умістив всіх. Після цього Каузак, оглянувши вантаж, залишив на Джон Гроу свого старшину і два десятки людей з наказом іти на Лафудер, який він вів на південь до навітряних островів. Настрій у каузака був препоганий. Ризик, на який вони йшли, захопивши голландський бриг і вчинивши насильство над членами сім'ї губернатора Тортуги, був незмірно вищий, ніж вартість здобутих трофеїв. З понурим виглядом він висловив це левасеру. «Прибережи свої думки для себе», – відповів йому капітан. Невже ти думаєш, що я телепень, і підставляючи шию для зашморгу, не подбав про те, щоб розрізати мотозок? Я поставлю губернатору Тортуго такі умови, яких він не зможе не прийняти. Веди корабель на острів Вірген-Магра. Там ми зійдемо на берег і все влаштуємо. Та накажи привести в каюту того шмаркача до Жерона. І Знову повернувся до дами свого серця, за якусь хвилину туди ж привели і її брата. Капітан підвівся зустріти його, пригнувши, щоб не стукнутись головою об стелю каюти. мадмозель до Жерон також встала. А це навіщо? звернулась вона до левасера, вказуючи на зв'язані руки брата. Мені самому жаль, мовив левасер, і хочеться покласти цьому край. Хай мусіє до «Дасть мені слово честі, ніякого слова!» – випалив зблідлий юнак, якому не бракувало мужності. «От бачиш?» – левасер знизав плечима, ніби висловлюючи цим глибокий жаль. Обурена дівчина звернулася до брата. «Анрій, це ж безглуздо! Ти поводишся не так, як мій друг. Ти, кажуть, як мале, то й дурне» відповів їй брат, хоча слово «мале» аж ніяк не пасувало до дівчини, бо вона була вища за нього. «Невже ти думаєш, що я міг би залишитися твоїм другом, якби принизився до переговорів з цим мерзенним піратом?» «Спокійно, півнику!» Левасер засміявся, але сміх цей не віщував нічого приємного. «Невже ти не розумієш?» – говорив Анрі. «Скільки лиха принесло твоє безумство!» «Скільки загинуло людей з примхи цього виродка! Невже ти не бачиш, що потрапила в лабети звіра, собаки, народженого на смітнику і вихованого серед злодіїв та вбивць?» Він міг би багато дечого додати, та Левасер обірвав його мову, вдаривши юнака в обличчя. «Видно, правда колола очі піратові!» Мадмузель Дожерон ледве стрималась, щоб не зойкнути, а брат її. Поточившись від удару, прихилився з розсіченою губою до стіни каюти. Та дух хлопця не було зломлено. Він шукав очима сестру, і на його блідому обличчі заграла глузлива посмішка. «Дивися», – спокійно сказав юнак, – «він б'є бранця, у якого зв'язані руки».